Shë përsa gëtën të qërëtëm dhe tële që gëzëve. Bismillah arrahman arrahim. Fëllimë e shëtë Allah në gjellë e volë e falë e ndërëojmë dhe vetëm për indhimë dhe falë e kërëkojmë. Pa që bëkimë të zhërë të qofshëm i Muhammedin s.a.s. Edukatorin më të më të madhë që njuhë historija ndo një harë mësusë e ndjërzimin Muhammedin s.a.s. Thamilë e ti të ndërshmet, mërashmet, të edukuar shokët i ti bes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 ngarkuar se që ne mund të asësherrojmë për mes emisionive të nërë, po pëmundojme që spaku të jepim njesa udhëzime dhe sinjale të dëmëzashme ka duhet të jam baj njerëzit. Andaj dhe tërëm ishtë për njesa morali dhe edukate janë dujtërme që njerëzit shpeshe nuk din të të dolojmë me së tjyre. Unë mendoj se morali, si kurse kemi full, më te i për është një adres e jasht me njeriu, që njerëzit orientohen për mesaj si të komunikuj me Prandaj ku njeriu për shembull adresa jashtme ka buçsi, njerëzit komunikojnë më të ndryshshë. Kur adresa e tij jashtme është arroganca, komunikojnë ndryshe me ta. Mm. Andaj po thuaj se morali i dikujt është një lloj sinjali jashtëm se si të sillen ti me ta. Dhe gjithashtu është një është një mekanizëm i tij jashtëm se si ai komunikon me botën jashtme. Pra njeriu nuk mundet i butë nëse skop komunikimi njerëzit. Përse ndekodet i butë? Një but. Nuk ka ndonjë mënyrë tjetër për të qenë dorëlir se më duhet të fol për bujarinë, jo nëse so vej vet. Apo andaj duhet të shoqërohet me diçën, duhet që të piesë shocëris, e shoqërisë e çka këtu të fërkohet morale ti. Bujaria, modestia, ato çka më folën vetë. Dërsa edukata është diç diç më në burim, më në thellësi se kjo. Edukata më ta përmbajmë nea da nësta prokofizimin fetar të edukatës me dhe... siguri matutja e që pregadhim me siguri si pjutia tia, por edukata është një karakter i brendshëm njerëzit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 Gjase njerëzit sot dashurojn ta formojn individ para se i duat. Në bas. Të... Pa, për shembull, ka aspekte të vetura që njerëzit i kanë përshtur nga jeta. Dhe nuk synim me e të formojn individin të shërbën kësaj sektori, sën ku duat. Dhe këtu më edukata e mungon. Gase sa aspekte për shemb njerëzit i tona, për shambull, kanë përshtur nga jeta. Shkolla totale për shemb, aspekti i besimit në Zotin e kanë tash të përshtur. Prandaj edhe edukata është e përshtur. Gase nuk i duhet një individ i edukuar në këtë frym. Gase nuk i duhet besimi.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 Andaj për këtë shkemi, sa do më edhe kurthit për psikologjin, edhe sociologjin, apo vështër është të them si kimi psikologji materialiste më tepër se psikologji spirtuale, mm -hmm. që thjesht kjo është roli i shoja, po vërtet. Mm -hmm. E, andaj do më von edhe të çësia edukatës. Të çila edukatës për shembull, ata kanë formuar, kanë formuar një koncept për jetën. Apo, dhe për këtë jetë na duhet individ, resurse humane, pasi njeriu është kryesorin kadrit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 i cili nuk i përshtatët modelive të caktuara materialiste, nuk i përshtatët modelive të caktuara të intereset personale, apo për i përshtatët modelit hynor, si kur e deshe Zotë i Gjellora njërion. E Allahot e Barakotala nuk e dhe njërion për intereset ti, nga sa nuk i duhet Zotët, për Allahot Gjellora e krej njërion që tjetë ndërtuas i kësoj toke. Dhe për dirë sa ashtu duhet jetë më i kompletuari, më i kompletuari.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 Tisod, në, në, në, për shambull të i sot, ta marëm për shambull një për shambull nështë pak së është i përshtatëshën, po së për ta parafru. Kemi për shambull qanin, i cili të më thonë është një shoki njëriut, njëri e përdojrë shumë. Dhe edhim në polici, për shambull, kemi qan, lëjdoj qan. Por a, ata kanë në në në në ka në rullit ndryshme. Ka qan që rullit i është, për shambull, të zbëllën në drogën.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 Prandaj nuk mund të ketë edukatë mirëfilltëni individi nëse roli i tij përcaktuar është rol me dimensione të ngushtum. Uh -huh. Vetëm tekse i bote materialiste. Nuk mund të ketë atë edukatë mirëfilltë. Por Allahxhë leola rolin e njëu të bëni shumë fisnik. Ë e e e ngren e ngushta. Ato mëstosht. Bëhet i ngushtë e bëni të, të gjerë. Apo prandaj edhe koncepti edukon si mësh koncept i gjerë, shumë më i gjerë se koncept e ngushta materialiste që ngul fatin e njëu sot. I mbytin kapacitetit e ti Jesus dhe Lewan e veçojnë më to nga kriesat e tjera. Prandaj, ne kem këta kemi një model që duhet të referohemi me vazhdimisht si i dërguari Sallallahu alaihi wasallam e realizoi salam. këtë mision në mes e sahabëve të tij. Sallallahu alaihi wasallam. Sa asabët ishin ishin eh uh, të paformuara uh, në rolet edukative. Madje ishin të të orientuara devijuara Atancini shna rabet e kus pe gamen e, e, e asom, është më vërtet një një një shambul i të marrshëm i, i i devimit të të, të, të njerëzit, i, i, i mungesës së një edukate të madhe. Dhe eri dërguar i sasalev i mori këta njerëz të të të të orientuar, të prishur dhe i futi në procesin e edukimit. Dhe dolën individat më të shëndosh në mund shumë në historinë e njerëzimit. Ai përdor një, një metodë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 Dis kemi në shkollë sot msim besimin për të edukuar asaj në kaq kuar krijuesion, atë çfarë rëndësie ka. Unë për mandat fillimisht se edukata është shumë ngushtë e lidhur me rolin që do ta luajë individi. Çfarë roli pret në të ardhmen nga ky fëmijë? Çfarë pakt bëhet kë? Apo paraqersort i intereshëm roli të të ardhmen. Paraqersort mendim roli të të ardhmen. Paraqers mendim ndikimin e edukata ju tjetër. Ja. Nuk do të kjetë mundësi kur të luan një rol të rëndësishëm, që ose nuk është edukuar edukatë mirëfiltë. Për ndritë të cilët, ose edukatorët të cilët, nuk shohën në një rol të madhë të fmive të tyre, në të ardhmen, ata për aqë se nuk shohën në rol në të ardhmen për fmive të tyre, për aqë a do t'jenë neglijen në edukatë. Ndërso ni, i kemi emënet të, të fmi. Nëse, nëse ju për ta, për rëtën tonë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 thamë lor për të kaluar në provimin e përgjis para lot madhnor. Por ai nuk është e thjeshtë apo që t'ia dorëzojmë racisë dhe stihis. Të dorëzojmë kujtdoqen këtë botë ne edukon fëmijën ton. Por kemi një rol të madh në kësaj bote dhe ë termi adorim kuort përmanda, faktë që asnjë nuk e kupton drejt. Ka shumë. Kush mis po ingur, ma i ngur, kush misuni më i madh i mundshëm që mund njëri me kryen kësaj bote.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 si kurse ishte e shabët, përmën të gjepërmana. Aqë ata janë, modeli i artë, i, i, i një dukate, e cëllë shkëllqëu, pat një rolë, a shabët të përmën të më dëzore njërën njërën nga erësirët e shumëta, në dritë, shpotuan shëqëri, njeruan njën nga robnia, së një model të artë, të udhëheqës, të sakrificës, sëtë njërën mungën, modeli i bujarisë, i, i, i, bujaris, si i modestisë,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 roha e prinit apo çortimi i kujdestarit. Nuk i kem. Nuk do qenë për Sot, musliman, ke të version prrit. Po. Nuk do të version prrit. Sot mos mund fotket seht apo nuk e kanë Kur'anin dhe Sunetën e pejgamberit sa version prrit. Pse? Pse nuk janë të bindur në efikasitetin e këtyre burimeve për versionin no, no. e prrit. Fotket seht. Derisa sahtë patën. Andaj edu, e edukohemi që ta madhrojm atë që ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi sa. Do të treguar ja edukon te çfarë do të duket më të modë kur për shembull a shumë të rose, shumë të. Po për shembum kur er ushabi ban zejtin. I sigurisht i xçuar me emën Habibu Rasulullah, i përqendruar dhe i dashur i pejgamberit as. E donte shumë momentin asot. Dhe fisi Mahzum që një grua nga ky fyç ishte gjykuar për vjedhje. Dhe duhet që të ekzekutohej mbi të dënimi vjetës. Dhe e dërguan Usamën ishte fëmi, që të ndërmëzën të këpega mërësën për të ndryshu vendimin, përshka këse e konsiderojnë tërë për fisën të tjurë. E dërguan e shasëm këtë këptë, do të thotë, subhanë Allah, aqë shumë u shqecua, aqë shumë uh, uh, e pretojë rëndë këtë. Sa so, që i tha, etashfe u fi haddimin hodudillah, ti, kush je ti? Kush jete të ndërmetësosh në një gjykim nga gjykimet e Allahut? Si bën këtë këtu? Me këtë raqim pejgamberson, di sa rëftit, ta kuptoju unë sami ashum dojse se këto që kanë vjet kuqe nuk shkelen. Dhe e vërtetë këtë pejgamberson, se ngase duhet apo zonë duhet mardnot Allahu. Nuk duhet as ti fësi as një interes ta zbë fuqinë e gjykimit të Allahut të pejgamberson. Do të ish zbër maksimalisht këtë gjykim. Për interes të madh vogën e zbëjm gjykimin e shariatit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 Në ky madhrim, ky shetnim, ky pranimi i kësaj versioni veçimit i tij nuk mund të bëhet para edukat. Duhet të edukojmë këtë frym. Ose ni apo adatmito të edukojmë. Nuk bën sa Allah ka mur fund. Por si ta kuptoni këtë se sa seriozisht kur thim Allah ka thënë, edukat. Edukohet në madhrimin e ajeteve dhe haditheve e pejgamberit dhe, dhe kjo edukon i ndihmon pas saq këtë version ta zbatojmë praktikisht. Në këtu shfaqet rëndësia e kësaj edukate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 përgatisim edukatën e një populli, thotë, se do të jemun edukatën e këtyre dhe thon pastaj lloj hipokrizie, dhe fëmijët nuk edukohen fatikisht. Po patjetër, ç'i kish apo shaut merrës, për sa të dërzojnë t'u ofrojnë fëmijëve tanë për shemb, dhe ka shkencë status inxhinier si, për shemb, e prezantosim modele. Shi ju këtë privatësh e ka postë, tmerrë ka postë. Dhe i bëd modeli fëmijëve tanë për këtë arsye për sa të. Ai bëhet model. Prandaj ne duajmë model të përkryer. Që është Muhamedi Sallallahu alaihi wasallam. E edukata zot e Xhellahu ia dha me çponë e borta ka sapo ti. Gjithpërfshirë. Një edukatës nuk nuk kërketem në vetën e ti, po edukat në familjen e ti, edukat në shoqërinë e ti, edukat në shkollën e ti, edukat me zotën e ti para se tash, edukat gjithpërfshirë, jo selektive, në kuadratin e të ndrit të caktuar sigurisht se e kam hyrë. Allah ndërftosh. Ne shkëputemi për një hap sy të shkurtër për, për të kthyer përsëri për në pjesën e dytë, si të kemi son flasim për edukatën. Kjo është akëstu e nërërmishë që në të flasim dhe edhe stimulohemi, po edhe nëzitemi nga shoshëria për gjëndën që është, flasim për edukatën. Të këthemi në pjesën e dytë, mështë të shofim në disa intervista, si kanë konceptuar sot besimtarët të, të edukatë. Cili është koncepti i edukatës në islamë? Bismillahi Rahmanir Rahim Falënderimi tek Allahu Xhelloshanu, salavat me Muhameditin Alayhissalam. Për tanjeta, pinati deri në rëmje, dihet çka i kanë, çka i nevojitet një njerëz, ato i përmbledh tana, për më pas një jetë e haçme për këto, edhe me shpresat të Allahu Xhelloshanë hu botë tjetër. Edukata është pjesë e besimit apo e veprave.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 Për i kulturës të difetare Ku fëksë edukata në islam? Në që për fushë? Uh... Në mendoj se është gjithë përfshirë, se të më thonë, në mendoj se është paka shumë ajo që thashtë dhe në pytin e parë, të më thonë, që, që është gjithë përfshirë, se të më thonë, në gjitha fushat e jetës, mendoj, të më thonë, më rdojnje, ka themi, me familjen, me shokot, me, me punë pun marësin, punë dhënësin, kudo, kudo, besoj se edukatë është piesë pies për bërëse e mardonjeve në të njërëzore. ndryuarmi që mi kemi kthyer përsëri në stude për të vazhduar bisedën për edukatën. Oç thamse fëmitan rrezikohen. Rrezikohen vekurthin fëmitan në fëmitë shoqërisë në cilën ne jetojmë. Dhe kjo është shkaku që jemi të nxitur për të stimuluar njëkohësisht, të, të stimuluar për shkak të këtyre msimeve, të nxitur për shkak të gjendjes në cilën jetojnë sot fëmitan për edukancë që marrin. Edukata e tyre është e bazuar në një burim katastrof nëse më lejohet ta them këtë fjalë katastrof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 bëndë shumë uh, burimit të edukatës e tyre. Sot mësu si nuk është ajë që njerët besojnë se kjo është ajë që një merë keqe aftët është një. Odheci nuk është kështu. Sot për shambullë, odhecia jonë është kategoria gati më e degraduar e shësërisë, që më s'paku besim ka njerën ta. Në gjithë thanë këta që janë bërë për shambullë, partitë politike që janë, uh, që janë do me thonë,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 Gjithashtu për shembull, aferat e shumta që zijn profesorët, aferat fatkeqëse seksuale, korruptive, gjithaqtu bën që fëmia dhe nxënësit dhe erilu të demoratohen gjithë se nuk ka mundësi të ishim mirë, në kushte të mundshme. Shikoj, ky ky kë pse on ti? Pse on të vazhdoj me të qenë mirë? Apo andaj nuk i bëson më versionin të thatë profesorët. Po të të ke mirë të ishe vetë të ishe kështu. Pa ne kimë filimësh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 Kem madronte fyjal e udhheciti sigurisht e, e madron ashabut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa te ke bu sofiorën, dhe ju që jëdo kishë të tër botën, kish të paim mbretë udhhecë ministër kish të pa gjë. Ku shkoim në Medinë? Ishte ende paghan. Po shkojmë në Medinë për të kërkuar ndihmë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një thotësi që kishë si në Mekë. Do kur paas si ashabt e respekton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë respekti gëzon tani në jetën e tyre?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 Kjo është rëndësi. Prandaj kjo është e pika e parë që e bën trëzim këtë proces edukativ që bënosni për të. E dyta që duhet të bëhet është se s'i ditim një buot, vëndëruar një buot të cilës është e mbushur me yushje dhe knatsci. E kem përmand për shkakun edhe në raste të tjera. Sot njeriu për shembull e shkon në supermarket, apo dëshkon për blerje të katëra, por del me 30 e 4 të tjera pa nevojë për syri lakmon. Ka sa që kanë fru subhanallahu. Shikoj praktikën e telefon. Vet mjafton ti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 apo edhe një lloj moralin Ame. komunikim apo ke thirr di kan ke pas nevojë kë ke përfundua e ke mbyll sot as lirumet madhe Ame. dhe she, telefon fëmia flitet di kan xh minuta pa lidhje pa nevojë pse s'as bojuarse apo ar bojuarse mos lasen për inkuadimin e e e, e programe që flasin popore kështu me radhë do një lidhje për një flasë gumbin kuat prandaj ne duhet një edukatë mirfillt e cila na na na imunizon Apo, që mos të, të gjunzojme për balë të rëjoshjeve. Përndaj, rëndësia edukatës gjitha ashtu të është, është ë, në këtë mejdan. Se në, ne ju në duhet individet të formuar, që dhe të kanë imunitet mjaftushme, kanë edukat mjaftushme, që ecin, ecin, në këtë botë plët joshje, joshje nga mëtë dërshmet, edhe e psharake, edhe autoritative, edhe të lëllë lë epshet dërshme. Apo, ecin, po nuk ndikohen. Nuk ndikohen nga sa ata e kanë thyrin e qëllimit matë fuqishme se thyrin e, e tjerve. Por, për ta në gjuar thyrin e qëllimit, duhet që edukata e fuqishme të komunikon me rolin. Së kërëtar fillim, uh -huh. por në qofë se nuk ka rolin, nuk ka edukat, thyrin e por dhe tjeta e që du të përgjimi. Por, ne kërkuem një edukat mirë fillt, që kur robi e th ka qëllimi, edukata i ofron imunitet mjaftushum që i mos të përgjigjet. Mos të kthehet gjatë të mbytet. Po ec, për shembull, një studani i çeli mëson në mesin e 25 vajzave ku s'na është më e zhvesur tjetra dhe meti morrachut. Me sa i keni çlim më filosofik. Sa jo çet. Çesaj çet ato ato. Kërkojmë një gjallë tri cilësisë mund të jetë përjetë për buxhetin e shtetit, miliarde euro, apo por qëllimi ti është më i madh sesa ato që ofrohet, nuk korruptohet kur dhe nuk ke çpërdor. Apo andaj kërkojmë një ndërtesë stabile, të edukuar që yoshit nuk e mposhtet.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 Po mund të për mëna e tretën, gjë që është gjithashtu e rëndësishme që e bën të rëndësishme shumë edukatën e ndërtuar krahasuar në dy pikat që më tre kanë shon për meditim, ato dy pika që përmenda. Enë treta na duhet një edukat që rregullon raportin so, me drejtor. Sa njerëz i kanë raportet të siguruara me zvet. Janë të materializuar, fatkeqësisht. Janë raporti interesi, fatkeqësisht. ë uh, ka shumë zili, ka shumë xhelozi, ka shumë urrejtje mes njerëzve. Uh, e gjërat të tjera që prishnë raportet më së njërës këmë. Pra ndaj në duhet një edukatë në mirë fillë që rikëthen raportet. në binartë e duhet e raportet, raportet prendë fmi. Fmi prendë. Vla, vla. Motër, motër. Motër, vla. Daj, nip. Apo fqinë unë me fqinë. Shqoqen me shqoqen. Shqoqen me shqoqen. Mikun. Bashvendazën me bashvendazin. Apo që regullohën këtë raportet. Nuk mund të regullohen.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 nga një popull që vërihe, vëndruat, atë vëritë e shimë për një deve. Dë fisë arabe, kanë luftuar 20 vite për një deve. 20 vite. Për një deve, pëse njerë i pjesëtar një fisë i kështë nënqmuar në deven në e famëshme të fisëtën. Dhe pëse ti e fundën deven tonë, kanë luftuar 20 vite, deso e nëfaruar gati gjithë me shkujtë. Shukë që farë raporte kanë pasë, gjekatar, admicore me zvete arrit të pëngaversëm që të sill me edukat pa vetëm mësimë aftoje teoria ka nuk mjafton kjo është edukat i edukojnë këtë mësimim i bindin se duhet anëgjojin i bindin se kjo është vërtet mëmiri më, më, më, më shumë për ta u edukuan ku shkuan muhaxhirët nga Mekka në Medinë çfarë bënë sa arto Allah ato nuk e bënin kët për vëllahon e shpirtit të babas edhe nuk e bënin kët e bën për të kanë që kursa kanë po nuk e njifshin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 është e kurzuar me edukatët. Pra dhe një duhet edukatët për të reguluar raport dhe njëzora, të gjitha nivellet, të gjitha shtresat, për që këthyb me dëvërtit kuptimi këso jetë, raporteve, të të, të ndalim pak atë turin e, e, e garimit për dunja, të egrë, që duke garuar, vëllaj, për këtë botë kemi haruar meqt, kemi haruar shokut, kemi haruar familjen,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 Që fa raportet ku shmija e një bapë në tivë të mësë për nësë parës? E një se ka bapë se më ka bledicë, e një se ka bapë se i ka dhondicë, a e vetë më të herë. Oso ku është për gdhele, ku është dëshuria, ku është për krahja, ku, ku është për qafimi, ku i në këtu? Kanë humërë të gjitha fatkecisht. Ata i kështë një kasë i të mërshëm raporte. Në gjitha sferët, a duhet një edukim i mirëfet një edukim stabili, Ne po flas speculë utopike, po sjell shembull konkret, okay. ashtë hap te Pegamerson. Shikoh këto raport të, okay. të mrekullueshëm që te kaluan me vërtet të gjitha dimensionet e interesit të kësaj bote. Dhe ndihmuan njerëz që fort nuk i njerëz. Dhe jo ndim i vogël, jo për gjysmë të gjitha. Vdeshin për ta, luftuan për ta. Preshin, preshin autoritetet për ta, që i kërnin te Karabot. Preshin qetësinë aty. Por jemi vëllëzë kur e ka pronesë të kum vllao ka marr fund kjo punë vota un do të më të mirë në, eshe, praktike, vallaj, a do të pranoj si vllao më po të pranoj po të pranoj kjo punë më fund sonier s'pranojnë gëri është i thotë edhe vllao gjithë mirë po kur është në raportë praktike vullai po ta kishte një më të largë do të thillem më mirë me të sa ti që ka anë sonë të një jematë ne kem këto problem kur vllazëria po ashtaj zbeur fatkeqësisht pse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 çat i referohem veçandesh kur i jetojm ne kot e ofertave të shumta të modeleve kat jam bën ne kimi të qartë i përmbahem i modelit të ashabëve të pejgamberit me ka sa ata i kishin dukur të tipë nga mesatullallahu aleyhi salatu sallam janë produkti i tyre drejtpërdrejt ata ishin dëshmitarë të shpalljes ata allah i për zgjodhhi që ta ndihmoin kët pejgamber të allah, të allah për ta azhual prandaj allah u porta dëshmoi Se i dënë, dëshmëjë se va ka falë, dëshmëjë se është i kënaqën me ta, dëshmëjë se janë të uzuar, dhe dëshmëjë se kush nuk është i uzuar, si bastyre, fi shikak, Allah o tha, ata e në shpartëllim. Apo, ata e në shpartëllim, nga se e përmeni në shumës, ju në njëjës, nuk tha, Allah o në qëfësa ta nuk uzuar, si uzuar. Po tha, në që nuk uzuar, si kurse ti uzuar, po tha nuk uzuar, si kurse jenë ju Tër të uzuar. uzuar. Ma ashabte bekam të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dha ashabt u bënë tersie pandar. Fatkesisht grupe të devijuara ose sikur të shehet, tentojnë të ndajnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si. Por kjo ndarje është mizore, kjo ndarje është për ta për ta degraduar edhe vet figurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëtet i respektuar në çdo pjesë përbërës të imbet ashabtë ti. të tij. Kështu zoti Gjallaurë i bëri ata që janë dëshmitarët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 sipas kuptimit dhe edukatos as sahabëve të pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam. Dhe kët koncept duhet ta instalojmë në mes njerëzve, kët ta dimtoriisht dhe kët ta zbërthejmë edhe praktikisht duke u edukuar kët frym dhe pastaj duke e reflektuar në moral e në sjellje e me durim gjithë aspektet në kuadër të kësaj edukate që kemi marrë. Amin has. Losa dawn që do të jemi përsëri me kët temë në emisione so. të tjera për rancin që ka. Allahu nderofto Allahs luftëout. Ndajti më dëgjon. Nëse apo çoj vim, më themi që nuk më shto të dukata as me përshkrimë poetike, as me fjalë, as me psikolog, as me kështu, edhe pse ato, më thën, në njëherë thjesht, thën, mirë se erdhe, por që nuk më sot ashtu. Kurani synet të thim praktikisht jetën e sahabe. Kjo është. Allahu nderofto. Allah, Allah. Të ndërmuar miq, edhe përsëri s'daj herë them nuk më shto të dukata me përshkrimë, me poezi,